Закінчив твердо і переконана. Скіпур замислився, якась думка прийшла йому в голову. Він хитро посміхнувся у вуса і мовив розважливо. «Військо царя з Македонії не взяло Ольвію, не змогло подолати її стіни. Але ж, можливо, колись знайдеться полководець, який...» Зруйнує вашу фортецю і все, чим пишаються греки. Ім'я царя лишиться. Ще тисячу тисяч років люди знатимуть, хто знищив місто разом з усіма його храмами і статуями. А твій Аполон перетвориться на порох. Ніхто не наважиться зруйнувати таку красу. Раптом утрутився Агав. Скіпур невдоволено подивився на племінника. «Я знав, що греки вплинуть на тебе», – мовив до Кірлова. «І це зрештою правильно. Але в тебе інша дорога. І нікому не відомо, що і коли мусить звершитись. Я задоволений тобою, Агаве, І добре, що ти перевершив свого вчителя». І все ж Пантакле, я не хочу бути в боргу перед тобою. Бери своє золото, ти чесно заробив його. Якщо не візьмеш ти, Анаксагор ніколи не відмовиться, певно, старий Грек збагнув, що цар має рацію, бо спокійно взяв мішечок з монетами і заховав у хітоні. Але ж ти не відповів мені, скіпуре? запитав знову. «Для чого ти вчив свого племінника довгих три роки майстерності карбувальника, яка ніколи не згодиться йому?» І знову Скіпур уникнув відповіді. «Може, колись ти почуєш ім'я свого учня?» – мовив невизначено. «Якщо не ти, то Анаксагор чи його сини?» Він підважив на долоні чашу, роздивляючись. Очі в нього засвітилися, лагідно подивився на племінника. «Маєш гарне око», – ствердив переконано, – «і не забув своїх. Ти справжній скіф Агали, хоч і ніхто й не повірить, що ця чаша не грецька». «Бережи її, вона коштує великі гроші», – ставив понтакв. Може, більше, ніж табун найкращих кобилиць. Що табун? похитав головою цар. Коні в мене не лічені, і військо моє непереможне. Землі наші до самого кінця світу, і не даремно ми вклоняємося змієногій богині Артімпасі. Вона пройде всюди, степи її, дідизна. Вона допомагає тільки нам, бо й вона, і ми народилися в степах, і вони вічно будуть наші. Кожному своє, погодився Грек. а ми звикли жити біля моря, воно наші дороги і наш захисник. А наскільки ти, Скіпуре, затримаєшся в Ольвії? запитав нараз. Недовго. Чому ж? Погода чудова. Завтра чи післязавтра прийдуть кораблі з Херсонеса, обіцяли привезти позатрішнього таврійського вина, а воно ані з не гірше за грецьке. Ні, похитав головою з два-три дні і годі, завтра на базарі мої люди розпродадуть товари і збиратимемось. Що привезли, блиснувачий Магрек, зерно і мед, а хутра трохи є. «Я не кажу, і тобі першому покажуть усе найкраще». Грек підвівся і попросив дозволу йти. Скіпур кивнув, і Понтаковий у супроводі рабів почав спускатися по сходах. Агал гадав, що саме тепер цар почне розпитувати його про два останні роки в Вольвії. Проте Скіпур сидів, стовлено схиливши голову. Трохи сп'янів, йому хотілося спати... І справді цар простягнувся тут чи на подушках і одразу заснув. Вранці Агал пішов на базар, що вирував за міськими стінами в від вітрів у логовині. Хлопець пройшовся вздовж краю базару, заваленого невиробленими шкурами. Кілька Агалових одноплемінників порядкували тут. Були вони дивно схожі один на одного, огрядні, широколиці, з довгим м'яким рудуватим волоссям між горами шкур снували осліплені раби. Вони орієнтувалися тут зовсім вільно, і Агал згадав розмову з одним із скіфських купців, який цілком серйозно твердив, що сліпий раб –